Довідавшись, що дорога їй людина тут близько, Сара загорілася бажанням побачити Петра, розповісти йому про все, про все, про свої сердечні муки, про своє серце розбити батьком, про свою щиру любов до християнського Бога, до їхньої сім'ї і до нього, до нього, до Петра, для котрого вона всю кров свою віддала б, краплину по краплині. О, тепер їй байдуже, нехай вискочить увесь кагал, Нехай кинеться з ножем на неї батько. Вона готова вмерти за Петра, за їх усіх. І ніхто її не вдержить тут більше. Сара вилізла на підвиконня і всією вагою свого тіла почала натискати на раму. Вікно затріщало. Рама нараз піддалася і з розчинилася. Сара, втративши рівновагу, вилетіла за вікно і, певно, переломила б собі руку чи ногу, коли б цю мить не нагодився Петро. Він підхопив дівчину на руки і обережно поставив її на землю. «Серденько!» – прошепотів Петро. «Як я тужив за тобою!» Сара стиснула його руку і насторожилась. Хтось очинив вхідні двері корчми, виглянув, обдивився і, не помітивши в темряві нічого підозрілого, зайшов назад, добре причинивши двері і брязнувши важким залізним засобом. Не помітили, – шепнула Сара. – Ходім від скоріше, щоб не догнали. Вони всі троє поквапно рушили від корчми, зайшли за ріг, потім повернули в провулок, перелізли через плід і подалися бігцем до Левади, від якої було вже недалеко до Титаревої садиби, що стояла край села. Сама ця Левада була вузькою прибережною смугою з купами високих яворів, осокорів і верб. Що посхилялися майже до води За вербами вже тяглися Зарості густої і високої лози Одно слово Левада стала б добрим схованком від переслідувачів Але широке пустирище перед нею Було зовсім відкрите І могло викрити втікачів Риск збільшувала ще та обставина Що далеко на обрії вирізьблювався вже мідно-червоний диск Місяця в кривавому ореолі наче за ним росла і підіймалася заграва великої пожежі. Втікачі, переходячи через широке відкрите пустирище, не зранили й слова. Коли ж вони сховалися в тіні високих верб, то Сара заговорила збуджено і квапливо. «Вам усім треба тікати і рятуватися. Батько мій хоче донести губернаторові, щоб пана отця кублогай дамаків». Він каже, що губернатор тебе посадить на палю, а батюшку й титаря повісить і всіх, всіх перекатує. «Ах він, Юда!» – вигукнув обурений Петро. «Шкода, що залізняк не задушив його, та він цього не мене. Треба зараз сповістити наших і ще декого», – перервала його стурбована Пріся. «Ой, ой, як треба!» – підхопила Сара. «Я того й видерла з вікна, щоб попередити». «Знаєш що, прісю?» заговорив поважним розпорядливим тоном Петро. «Поки ми з Сарою дійдемо до нашої хати, збігай на село і поклич на раду ляща, качура і довгоноса. Знаєш, де вони? Знаю, знаю, я митью. а ви теж поспішайте!» усміхнулася вона ласкаво, полетіла стрілою по леваді. Сара і Петро залишилися самі. Поки чути було тупіт прісених ніг, вони мовчали, пригнічені тяжкими почуттями. «Коли нахвалявся Гершко віддати нас до ляхам? спитав нарешті Петро глухим голосом, в якому звучала затаяна злість. «Через три дні!» – відповіла Сара. «Отже, в нас є ще три дні. За цей час усе село не зможе втекти. Крім того, не можна забрати з собою всіх дітей і всіх хворих. Є один тільки засіб. Який?» не дати гершкові змоги побачити губернатора. «Ой-вей, не вдержить його ніхто. Раз він сказав, то свого слова дотримає. Ні рабин, ні навіть садик його не спинять». «А я спиню», – похмуро сказав Петро. «Як?» – здригнула Сара і міцно вхопилася за його руку. «А ось як!» – нагнувся Петро, витявши щось із-за халяви, махнув рукою в повітрі. У смузі місячного світла – Сяйнуло холодне металічне лезо. «Ніж!» – скрикнула Сара і закрила руками очі. «Так, ніж! І це єдиний спосіб уникнути переслідування. Сама ж кажеш, що ніхто не спинить його».